الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يودل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا تقولوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalaha wa kull dalalatin finnar ikhwani wa akhwati fid din para pendengar yang rahmatillahi subhanahu wa ta'ala arba'in nawawiyah yang artinya adalah 40 hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang 40 hadis tadi, jumlahnya sebenarnya adalah 42. Ya. Namun demikianlah orang-orang Arab, mereka biasa mengambil uh, pembulatan. Jadi mereka mengatakan 40 hadis. Padahal yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi, iaitu 42 hadis. Dan hadis-hadis ini adalah min jawami Al-Kalim. Itu hadis-hadis yang uh, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai jawami Al-Kalim. Kata Nabi SAW, Wa uti jawami al kalim. Aku telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jawami al kalim. Iaitu apa? Kalimat yang ringkas akan tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Itu yang disebut dengan jawami al kalim. Kalimat yang ringkas. Iaitu sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ringkas dan padat akan tetapi maknanya sangatlah mendalam. Dan seluruh hadis-hadis yang terdapat dalam Arba'in Nawawiah. Dari hadis pertama sampai hadis yang ke-42. Semuanya adalah. Termasuk golongan ini. Jawami al-kalim. Lafalnya sedikit, akan tetapi maknanya adalah sangat sangat dalam sekali. Kemudian, kenapa para ulama begitu perhatian terhadap hadis-hadis arba'in awiyah? Kenapa? Karena banyak dalam hadis-hadis banyak hadis-hadis dalam arba'in awiyah ini merupakan pokok dasar agama Islam. Itu agama Islam berkisar seputar hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam arba'in awiyah. Oleh kerana itu, jika seorang mempelajari Arba'in Nawawi dengan baik, memahami hadis-hadisnya hadis satu persatu dengan baik, maka insyaallah dia akan memiliki dasar yang kokoh untuk selanjutnya memahami dinul Islam dengan lebih mendalam. Ikhwanisillahu wa'atifiddin azaniyallahu'ayyakum, para pemirsa sekalian, para pendengar radiyah roja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas hadis-hadis uh, dalam kitab Arba'in Nawawi'ah, Maka selayaknya bagi kita untuk mengenal lebih dalam ya, tentang penulis risalah ini. Yaitu Al-Imam An Al nawawi Al-Imam yang sangat masyur. Yang dikenal oleh banyak orang. Baik para ulama tulah Memang orang awam mengenal siapa Imam Nawawi itu. Kenapa? Karena buku-buku beliau yang subhanallah diterima oleh masyarakat. Bahkan orang masyarakat umum pun mengetahui buku-buku beliau. Terutama kitab Riyadu Salihin. Siapakah beliau? Al Imam An Nawawi. Nama beliau adalah Yahya bin Sharaf An ya. Nawawi Abu Zakaria Ash-Shafi'i. Beliau diberi kunyah Abu Zakaria. Ya. Namun bukan berarti beliau memiliki anak yang bernama Zakaria. Tidak ya. Karena Imam Nawawi sendiri dalam dalam majmuah menyatakan bahwasannya kunyah itu hukumnya sunnah. Ya. Kunyah itu hukumnya sunnah. Tidak mesti Dikunyah dengan uh, nama anak kita, ya. meskipun seorang tidak memiliki anak boleh dia memakai kunyah. Bahkan disebutkan oleh para ulama seorang boleh untuk berkunyah dengan nama hewan. Contohnya Abu Hurairah. Contohnya Abu Hurairah, radhiyallahu taala anhu. Oleh kerana Timnawi kunyahnya adalah Abu Zakaria, padahal beliau tidak menikah dan tidak memiliki anak, ya. tidak menikah apalagi memiliki anak yang bernama uh, Zakaria. Kemudian beliau diberi gelar, ya, lakob beliau adalah Muhyiddin. Yang artinya penghidup din. ya, Yang menghidupkan agama ini. Dan subhanallah beliau benci dengan lakob ini. Beliau pernah berkata, La aja'alu fi hillin man lakobani Muhyiddin. Kata beliau, aku tidak rizal. Tidak menghalalkan orang yang memberi lakob kepada dengan Muhyiddin. Yaitu orang yang menghidupkan agama. Karena beliau tahu bahawasanya pada lakob ini terdapat tazkiyah. Ya. Daskia ya. Yang menghidupkan agama oleh karena itu beliau tidak suka dengan laqab ini. Namun subhanallah tawaduk beliau ini ya. Ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadoxa lillah rafa'ahu." Barang siapa yang tawaduk, rendah diri, kan Allah subhanahu wa taala maka Allah akan mengangkatnya ya. Subhanallah meskipun dia benci dengan laqab ini akan tetapi laqab ini terus nempel di, di, di nama beliau di mana-mana saja. Di buku-buku beliau yang tersebar di dunia ini, di alam ini, baik di negara Arab maupun negara Indonesia maupun negara Islam yang lainnya. Nama beliau selalu, ter, apa lakob beliau ini selalu tempel dengan nama beliau. Al-Imam Nawawi Muhyiddin. Subhanallah, eh, demikianlah masyarakat menerima beliau dan mengganggungkan beliau. ya, Karena juhud beliau, perjuangan beliau dalam menyebarkan ilmu. Inilah kebenaran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina wa amilush shalihati sayaj'alul ja Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan inilah Imam Nawawi menggabungkan antara iman dan amal saleh. Betapa banyak orang yang beriman namun tidak beramal saleh. Namun Imam Nawawi termasuk ulama yang menggabungkan antara iman dan amal saleh, maka apa? Saj'alallahu humur rahmanuwudda. Allah memberikan kecintaan kepada makhluk di bumi ini untuk mencintai Imam Nawawi. Dan ini kenyataan yang ada sekarang di uh, dunia Islam. Para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pendengar radio yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Imam Nawawi disebutkan dalam biografinya, ya, beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriyah. Tatkala umur beliau 7 tahun, beliau, ya, tatkala umur beliau 7 tahun, Beliau terjaga di malam hari Yaitu pada malam 27 Ramadan Setelah malam itu Malam 27 Ramadan Jumur ulama mengatakan bahawa itu Arja Laylah Yaitu sangat diharapkan Laylatul Qadar itu turun pada tanggal 27 Ramadan Dan pada tanggal 27 Ramadan Setelah umur beliau masih 7 tahun Beliau melihat cahaya menerangi rumah beliau Maka beliau pun kaget Setelah itu beliau tidak paham tidak mengerti tentang sepikir Ramadhan. Tidak mengerti kapan ada lelatul qadar. Maka beliau pun terjaga. Terbangun melihat cahaya yang menerangi rumah beliau. Maka beliau pun segera. Karena kagetnya beliau segera membangunkan. Ayah beliau, ibu beliau. Membangunkan keluarga beliau. Kemudian beliau mengabarkan kepada orang tua beliau. Dengan apa yang terihal yang telah beliau rasakan. Yaitu melihat cahaya yang begitu terang benarang di rumah beliau. Maka ayahnya pun paham. Bahawasanya ini merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Imam An-Nawawi. Maka mereka pun terbangun, hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kepada Al-Imam An-Nawawi. Setelah itu maka ayahnya pun berikan perhatian khusus kepada Imam Nawawi. Maka beliau pun dimasukkan ke madrasah untuk menghafal Al-Qur'an. Maka beliau di diantarkan kepada seorang guru khusus untuk mengajarkan Al-Imam Nawawi supaya beliau bisa menghafal Al-Qur'an. Dan subhanallah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Al Imam An Nawawi kehidupan beliau penuh dengan menghafal. Sejak kecil beliau suka dengan hafalan. Beliau selalu menghafal Quran. Kemana macam saja beliau berjalan, dai manjurah Quran. Beliau selalu mengulang-ulangi hafalan Qurannya. Sampai-sampai disebut dalam biografi beliau, ya, beliau dipaksa oleh anak-anak kecil ya, untuk bermain. Kalau umur beliau 10 tahun, anak-anak teman sebaya beliau Mengajak beliau, memaksa beliau untuk main. Namun beliau tidak mau. Beliau sedang keasyikan. Apa? Keasyikan menghafal Al-Quran. Namun beliau dipaksa. Dipaksa hingga beliau menangis. Ya, karena yang maksa banyak orang. Anak-anak semua maksa dia untuk main. Subhanallah. Kalau anak-anak sekarang sebaliknya. Kalau dipaksa untuk ngaji, nangis. Ya, tapi kalau main tidak perlu dipaksa. Kapan menangis? Setelah dipaksa untuk mengaji. Kebalikan Imam Nawawi. Imam Nawawi dipaksa untuk main. Dan dia tidak mau main sampai beliau menangis. Namun akhirnya beliau terpaksa main bersama nak teman-teman beliau tersebut. Akan tetapi beliau hanya pura-pura uh, sambil bermain beliau tetap tetap apa namanya uh, tetap menghafal Al-Quran. Dan hal ini dilihat oleh seorang alim ulama yang bernama Yasin bin Yusuf Azhar Kasi. Tatkala melihat bagaimana sifat imanawi ini, Kok diajak bermain tidak mau sampai menangis. Maka uh, Yasin ini pun mendatangi guru. Imam Nawawi dan mengabarkan kepadanya agar dia memberi perhatian khusus kepada Imam Nawawi. Dan bahawa Imam Nawawi ini kelak akan menjadi orang yang paling alim dan paling zuhud di masa dia. Akhirnya kata muallim kata guru Imam Nawawi. Amu najimun anta, apakah engkau itu dukun? Kok bisa tahu Imam Nawawi bakalan jadi orang terkenal, bakalan jadi orang paling alim, paling zuhud? Kata dia, tidak. Tapi demikianlah mulut saya berbicara. Allah telah menjadikan mulut saya berbicara seperti ini. Demikianlah Imam Nawawi. Sejak kecil, ya, uh, sudah suka dengan menghafal. Ya. Oleh kerana itu pelajaran bagi kita. Kalau kita punya anak, ya, jangan kita biarkan anak kita main terus. Kalau ingin anak kita menjadi orang yang berhasil, kita kasih waktu main, namun sedikit. Jangan dia habiskan waktunya untuk bermain. Tidak ada sejarah para ulama yang sejak kecil main terus, tidak. Perhati bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Nawawi, Syekh Bin Baz, ya, semuanya sejak kecil sudah. Sudah, apa namanya sudah berusaha belajar dengan keras ya karena demikianlah orang kalau ingin menjadi ulama adapun kalau waktunya sebagian besar yang dihabiskan untuk main hanya waktu sedikit untuk belajar maka tidak akan bisa menjadi ulama kemudian tatkala Imam Nawawi ya sudah mencapai remaja maka beliau pun masuk dalam sebuah madrasah ya seperti pondok di zaman kita maka di situ pun beliau belajar dengan sangat keras belajar dengan sungguh-sungguh Waktu tidur beliau sangatlah minim. Beliau tidak mempedulikan dengan kondisi beliau. Imam Nawawi dikenal sangat zuhud. Dan demikian kondisi beliau. Zuhud sampai beliau meninggal dunia. Baju beliau tidak pernah beliau perhatikan. Sampai beliau, baju beliau itu robek-robek. Sampai untuk masuk ke hammam. Ya. Ya, di, di Syam sana namanya hammam. Yaitu hammam itu kamar mandi yang digunakan untuk mandi ada air hangatnya. Kamar khusus untuk buat mandi yang ada air hangatnya. Beliau jarang masuk ke situ. Kenapa? Karena bisa menghabiskan waktu. Waktu beliau, beliau habiskan untuk belajar dan belajar. Sampai disebutkan dalam biografi beliau, beliau tidak pernah sengaja untuk meletakkan lambung beliau di tempat tidur. Tidak ada namanya sengaja untuk tidur. Yang ada ketiduran. Yang ada ketiduran. Subhanallah bagaimana belajarnya luar biasa sampai tidak pernah mengenyagajakan diri. Tidak pernah sengaja untuk merebahkan badannya untuk tidur. Tidak pernah. Selama beliau ditondok, selalu beliau berusaha dengan keras belajar dan belajar sampai ketiduran. Adapun sengaja untuk tiru maka tidak pernah beliau lakukan. Sampai sahabat-sahabat beliau menasihati beliau. Jangan kau melakukan demikian, bisa-bisa engkau sakit, bisa-bisa engkau mati. Namun Imam Nawawi tidak peduli dan dia terus belajar dengan keras, belajar dan belajar. Bahkan disebut dalam biografi beliau, sehari beliau belajar 12 mata pelajaran. Sehari 12 mata pelajaran dari masyayikh, dari guru yang berbeda-beda. Dia belajar nahwu, kemudian belajar shorof. Belajar seluruh apa pun ilmu, belajar mustalah hadis belajar siki semua beliau belajar jadi dalam satu hari beliau belajar dari 12 guru, bayangkan bagaimana capeknya beliau Belum, taruhlah misalnya satu pelajaran setengah jam setengah satu pelajaran setengah jam, berarti kalau 12 guru ada 6 jam belum merajaahnya belum menulisnya belum perbaiki tulisannya belum dia membaca buku-buku yang lain belum waktunya untuk menghafalkan Al-Quran atau menghafal matan-matan yang lain sebenarnya kapan beliau tidur? Namun dikirim oleh para ulama Oleh kama itu Yahya bin Abi Qasir mengatakan La yusata'ul ilm illa bir, La yusata'ul ilm birohatil jasad Ilmu itu tidak bisa diperoleh Dengan apa namanya Dengan kesenangan dengan Malas-malas anda Barang siapa yang ingin meraih ilmu maka dia harus bekerja keras Lihatlah bagaimana yang menawi Belajar dengan sungguh-sungguh Demikianlah akhirnya dia menjadi seorang imam Dengan ijjihad Dengan kesungguhan dalam Dalam belajar Syekh Utsaimin rahimahullah makruf bahwasanya Syekh Utsaimin rahimahullah tidur beliau hanya sedikit disebutkan bahwasanya beliau hanya tidur 4 jam. Bahkan dikatakan bahwa Syekh bin Bas rahimahullah tidurnya lebih kurang kurang dari 4 jam. Siapa mereka itu para ulama. Yang kesibukan mereka bagaimana bisa memikirkan umat, bagaimana bisa apa, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi oleh umat Islam. Itulah para ulama. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Tidurnya pula lebih Bukan cuma 8 jam. Lebih dari 8 jam. Bagaimana mau jadi ulama kalau tidurnya? Sampai 10 jam. Ya. Belum makannya. Belum gurauannya, Belum mainnya. Sebab bagaimana bisa jadi ulama? Apa yang kita harapkan dari orang, orang generasi yang seperti itu? Oleh kan melihatlah bagaimana Imam Nawawi. Baju beliau robek-robek. Makanan beliau sangat sederhana. Sampai tidak pernah sengaja untuk merebahkan dirinya untuk tidur. Demikianlah beliau habiskan untuk belajar dan belajar kemudian ikhwan fillah dan akhwat fillah, azani Allah Para pendengar radio Rojak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Al Imam Nawawi mulai menulis kitab tatkala umur beliau 30 tahun. Tatkala umur beliau 30 tahun, beliau mulai menulis kitab. Dan beliau wafat tatkala umur beliau 45 tahun. Yaitu tahun 676. Beliau wafat. Jadi beliau menulis selama 15 tahun. Namun lihat Karya beliau sungguh luar biasa. Karya beliau sungguh luar biasa. Subhanallah. Karya beliau sangat dijadikan rujukan oleh para ulama, dipelajari oleh tulabul ilm. Bahkan para ulama menjadikan rujukan buku-buku beliau. Buku-buku luar biasa dalam segala bidang ilmu, baik dalam ilmu hadis maupun dalam ilmu fikih, bahkan dalam logoh beliau punya tulisan. Dan buku-buku beliau semuanya masyur dan maruf. Adapun orang-orang sekarang, ya seperti kita di Mamlaka, di Saudi Arabia. Lihatlah bagaimana. Tullah al ya para mahasiswa S2 atau S3. Mereka menulis satu risalah saja. Satu buku saja mereka tulis dalam waktu 4 tahun atau 5 tahun. Bayangkan satu buku saja 4 tahun atau 5, 5 tahun. Padahal, setelah mereka menulis buku tersebut, risalah tersebut, tesis mereka. Waktu mereka, mereka habiskan untuk menulis tesis. Sampai mungkin tidak sempat melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya Kenapa? Saking sibuknya. Banyak kebaikan beliau lakukan namun tidak bisa maksimal. Lihat bagaimana Imam Nawawi. Subhanallah dalam waktu 15 tahun menulis buku yang begitu banyak. Belum beliau dikenal dengan orang yang sangat zuhud, belum dikenal dengan as-sawamul qawwam, selalu puasa bahkan dikatakan beliau senantiasa puasa. Belum lagi beliau dikenal dengan solat malamnya. Pantaslah beliau kemudian Allah anugerahkan menjadi seorang imam kaum muslimin yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Ikhwani fillah Wahai saudara saudari fiqihin, Demikianlah sekilas tentang biografi Imam An Nawawi. Namun bagaimanapun, wahai saudara saudari fiqihin, azza wa Imam Nawawi adalah seorang anak Adam yang tidak maksum. Kata Rasulullah SAW, kulubanii Adam khottok. Setiap nama anak Adam pasti melakukan kesalahan. Demikian juga Imam Nawawi. Meskipun demikian tinggi kedudukan beliau di hati kaum muslimin. Bagaimana buku-buku beliau yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Sampai kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, "La a'lamu nadhirahu fi qabuli maqalihi inda sa'iril qawa'id, inda sa'iri arbabi tawa'if." Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, "Saya tidak mengetahui ada yang bisa menyaingi Imam Nawawi." Dari sisi mana? Dari sisi Diterimanya buku-buku beliau dari seluruh kelompok-kelompok dalam agama Islam ini tidak ada yang bisa menyaingi Imam Nawawi dalam apa namanya diterimanya buku beliau di kalangan masyarakat di hati masyarakat lihatlah Riau Salihin hampir di seluruh masjid ada namanya Riau Salihin di mana mana di negara-negara Islam hampir setiap masjid ada kitab Riau Salihin ini menunjukkan keikhlasan beliau ya tak beliau menulis niatnya benar-benar karena ikhlas ya bukan karena apa-apa oleh karena itu tatkala e, terjadi mauqis ya yaitu e, antara Imam Nawawi dengan raja di zaman beliau tatkala sang raja habis perang kemudian dia balik ke Damaskus Dimaskus kemudian ternyata dia melihat dia butuh dengan e, butuh dengan duit tatkala dia pulang dia masuk ke Damaskus Kemudian dia buat aturan kepada masyarakat di Damaskus. Di Damascus Bahwasannya eh, Setiap orang tidak boleh memiliki Harta yang ada di negara Damaskus. Barang siapa yang memiliki Salah satu harta di negara Damaskus Harus menunjukkan tanda bukti Maka Imam Nawawi Mengingkari hal ini Imam Nawawi mengingkari hal ini Karena asalnya Setiap orang apa yang dia, apa yang dia pegang itu miliknya Asalnya apa yang dipegang oleh seorang itu miliknya Namun Raja ini bikin peraturan baru Tidak tidak setiap dipegang oleh seorang, dimiliki oleh seorang itu milik dia. Dia harus menunjukkan bukti bahawasanya barang itu adalah milik dia. Akhirnya hal ini diingkari oleh Al-Imam An Al Nawawi. Sampai akhirnya Raja pun geram sama Imam Nawawi. Kemudian menulis, memerintahkan kepada anak buahnya agar gaji Imam Nawawi dipotong. Dan agar dia diturunkan dari segala kedudukan. Ya, Kalau dia punya kedudukan di negara, segera diturunkan. Ternyata dikabarkan kepada Raja ini, Imam Nawawi itu selama mengajar, selama berdakwah tidak pernah digaji, tidak pernah dapat gaji dari negara. Kemudian dia tidak pernah menduduki satu posisi kedudukan apapun. Dia bukan seorang menteri, dia bukan seorang kaldi. Maka Raja ini pun tersentak subhanallah. Demikianlah Imam Nawawi. Zuhud dia. Salam bersama para ulama. Beliau zuhud. Sejak kecil beliau sampai akhirnya beliau meninggal tidak pernah merasakan namanya kenikmatan dunia bahkan beliau sampai tidak sempat untuk menikah. Hidupan beliau dihadiskan untuk berdakwah dan berdakwah menyebarkan agama Islam ini. Namun sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya bagaimanapun Imam Nawawi beliau tetap adalah manusia dan setiap manusia mesti melakukan kesalahan. Beliau terjerumus dalam beberapa kesalahan bahkan dalam masalah akidah, baik dalam akidah dalam tauhid uluhiyah Maupun dalam Tauhid Alas Maha Sifat. Ya. Ada beberapa sifat yang beliau tak Rahimahullah. Jadi ini hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan tidak ada orang yang maasum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekelas Imam Nawawi atau yang lebih tinggi daripada Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ya. semuanya tidak ada yang maasum. Yang maasum hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmah dari Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Oleh karena itu sungguh salah ya orang-orang sekarang sebagian orang yang mengatakan bahwasanya wali itu pasti maksum. Kalau seorang sudah dipasang predikat sebagai wali, maka dia pasti maksum dan tidak tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini merupakan keyakinan yang keliru. Orang-orang sekelas luar biasa yang luar biasa sekelas Imam Nawawi atau Imam Syafi'i itu pun melakukan kesalahan. Bahkan Imam Nawawi terjatuh dalam kesalahan, bukan kesalahan biasa, bahkan terjatuh dalam kesalahan dalam akidah, dalam tauhidul uluhiyah -ul dan tauhidul asma wa sifat. Akhirnya tetapi Ikhwanul filah akhwatul fitdin azza wa jalla ya pendengar hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa taala. Hal ini tidak mengeluarkan imam Nawawi dari dari keimamannya, tidak mengeluarkan dia dari keimamannya, apalagi keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena terlalu banyak kebaikan beliau, karena terlalu banyak jasa beliau dalam Islam. Sebagaimana seperti saya, sering saya sampaikan, penjelasan Syaikh Albani dan Syekh Uzaymin rahimahumullah, bahwasanya al brotul bil ghalib yang menjadi patokan dalam hukum seorang adalah apa yang dominan pada dirinya. Jika seorang mungkin terjerumus dalam sebagian bid'ah. Akan tetapi kehidupannya penuh dengan sunnah. Maka kita katakan orang ini adalah ahlu sunnah. Meskipun terjerumus dalam sebagian bid'ah. Kenapa? Al-Ibrah bil-Ghalib. Yang jadi patokan adalah apa yang dominan pada diri orang tersebut. Oleh kerana Tuh Syekh Al-Bahri Rahimahullah mengatakan. Kalau ada seorang hakim yang adil. Kemudian terkadang berbuat zalim dalam hukum-hukumnya. Nah hakim tersebut tetap kita katakan hakim yang adil. Meskipun dia berbuat dolim dalam beberapa hukumnya. Kenapa? Karena secara umum hukum-hukumnya selalu dalam keadilan. Demikian juga kalau ada seorang hakim yang dolim. Terkadang berbuat adil dalam hukumnya. Maka nah kita katakan hakim ini adalah hakim yang dolim. Meskipun dia berbuat adil dalam beberapa hukumannya. Kenapa? Kalau Al-Ibrah Bil-Ghalib. Dan ini adalah sangat penting bagi kita dalam menghukumi orang lain. Oleh karena itu menghukumi seorang tidak sembarangan. Kalau kita mengeluarkan seorang dari Ahlu Sunnah hanya karena sedikit kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang hadjadiyah yang mereka memfatwakan untuk membakar buku-buku Al-Imam An-Nawi dan Al-Imam Ibn Hajar. Kenapa? Kerana mereka Imam an ada asyariahnya. Demikian juga Ibn Hajar ada tamasyurnya, yaitu ada terpengaruh dengan akidah asyairah. Maka nah, hendaknya buku-buku mereka dibakar. Ini adalah uh, pendapat yang keliru dan pendapat orang-orang yang gulu, yaitu orang-orang hadjadiyah. Dan mereka telah diingkari oleh para ulama. Baik dari Syekh Uzaimin, Syekh Bin Baz maupun Syekh Albani. Rahimahullah. Karena mereka, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar. Mereka adalah imatul Islam. Mereka adalah imam-imam kaum muslimin yang harus kita hormati. Begitu besar jasa mereka terhadap agama Islam ini. Terhadap kaum muslimin. Meskipun mereka punya kesalahan. Namun kesalahan mereka sedikit dibandingkan dengan kebaikan mereka yang begitu banyak. Demikian juga uh, Ibn Hazm al-Zahiri. Ibn Hazm Az zahiri Subhanallah Terjerumus dalam kesalahan Yang lebih fatal daripada kesalahan Imam Nawawi Dan daripada kesalahan Ibn Hajar Beliau mengingkari seluruh sifat Al-Imam Ibn Hazm Beliau mengingkari seluruh sifat Maka beliau adalah jahmi Beliau bermadhab Jahmiyah dalam masalah Al-asmawat sifat Bahkan beliau juga mengingkari karamat awliya Bahkan beliau mengatakan ada nabi perempuan Terlalu banyak kesalahan beliau dalam masalah akidah ah, Karena dari para ulama masih menganggap Imam Ibn Hazm sebagai imam dari A'immatil Islam. Imam dari imam-imam kaum muslimin. Kenapa? Karena kebaikan beliau yang begitu banyak. Oleh mengatakan itu sungguh aneh dan sungguh lucu. Apa yang saya dengar di tanah air kita, ada sebagian da'i, subhanallah, yang suka mentahdir. Mentahdir Ustaz Fulan, mentahdir Ustaz Fulan karena melakukan bita' ini, melakukan bita' ini padahal dia sendiri selalu membanggakan membangga Ibn Hazm Az zahiri Mengatakan Ibn Hazm Ahzari adalah imam, bahkan membanggakan Ibn Hazm selalu mempelajari buku Ibn Hazm. Padahal kita tahu Ibn Hazm kesalahannya fatal. Kalau memang setiap orang melakukan kesalahan lantas kita tinggalkan. Lantas kita keluar dari Ahlul Sunnah, tidak boleh didengarkan ceramahnya, tidak boleh dibaca buku-bukunya. Mengapa dia baca buku Ibn Hazm? Ya, mengapa dia baca buku Ibn Hazm? Padahal Ibn Hazm jahmi. Ya, bukan sesuatu yang ringan. Jahmiyah dalam masalah akidah, dalam masalah semua sifat. Oleh kerana itu Ikhwanifilah, wati fiddin azaniahuillahum. Ya, uh, kita kembali bahwasannya tidak tidak ada orang yang terlepas dari kesalahan. Ya. Kalau ternyata kesalahannya ringan dibandingkan dengan kebaikan yang begitu banyak, maka kita harus melihat kebaikan-kebaikan tersebut. Janganlah kita seperti seorang wanita, sebagaimana perkataan Syekh Uzaymi, namanya wanita. Ya, kalau melihat suaminya salah sekali, maka itu sebalik diingat. Kebaikan-kebaikan suaminya semuanya dilupakan sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu manhaj yang mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah. gara-gara satu kesalahan kedua kesalahan itu adalah manhaj perempuan manhaj yang tidak adil yang tidak bisa membandingkan antara kebaikan dan keburukan ikhwan fillah watifuddin azani Allahu wa iyyakum para pendengar radhiyallahu janjih rahmatillah subhanahu wa taala mungkin demikian saja yang bisa kita sampaikan tentang sedikit dari biografi al-imam an-nawawi az-zahid yang sangat zuhud sekali ya yang meninggalkan dunia ya. subhanallah jauh dari dunia dan mukbir alal akhirah pikiran beliau selalu bagaimana bisa meraih akhirah dan meninggalkan dunia ini karena uh, dunia bagaimanapun akan kita tinggalkan kita terpedaya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia seakan-akan kita akan hidup selamanya padahal kata Nabi SAW alaihi ma mali walid dunia tidak aku dengan dunia ilah sebagaimana karakib sebagaimana orang yang sedang berjalan ya yang karakibun qala fi Zil sajajar cin, tuma rohafat rokha. Itu seperti orang yang sedang musafir kemudian istirahat tidur di bawah pohon kemudian setelah itu dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Demikianlah dunia. Meskipun kenikmatan yang begitu luar biasa di hadapan mata kita di dunia ini, bagaimanapun kita akan tinggalkan. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, <tum> baltu firuunal hayatat dunia. Yaitu bahkan kalian mendahulukan kepentingan dunia daripada kepada dengan akhirat. Wallahu aalam bisawab, semoga ada manfaatnya. Aku luqaul hadza wa billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.